Poesis. Costache Ioanid. Ștergarul La cina cea de Paște. În camera de sus. Înconjurat de apostol, s-a așezat Isus. S-a din sfeșnic o galbenă lumină, pe pâinile calde, pe mielul fără vină. Era plăcut prilejul și toate pregătite, dar vai? Uita se gazda o slugă a trimite un rob sau o copilă ca după vremi lege, cureaua de pe glezne pe rând să le o deslege, să le aline talpa de colbul de pe drum. Și acum, cei 12, sfiernici oarecum, se întrebau în cuget cum vom ședea la rugă. Sau cine va pune ștergarul cel de slugă? O, iată cum se încruntă, Privind cu tulburare când vasele cu apă, Când praful pe picioare. Și duhul îi întreabă cu șoapta lui ușoară. N-ai vrea să-ți pui tu, Petre? Ștergarul astă seară, chiar eu nu de bine, eu doar sunt mai bătrân. Dar tu, tu cel mai tânăr, eu stau lângă stăpân. Dar tu, întreabă duhul acum pe Andrei, Chiar eu sunt cel din urmă la domnul între ei. Dar tu, cel ce ții punga, Eu am făcut de ajuns. Am cumpărat merinde Și mielul am străpuns. Tu, Toma, nu vrei oare Să fii tu cel ce spală? Sunt trist, se luptă în mine, o umbră de îndoială. Dar tu, Matei, tu, Filip, dar tu, Tadeu, dar tu, și în fiecare cuget, răspunsul a fost nu. Atunci. Lăsându-și și haina într-un unghier. S-a ridicat stăpânul cel coborât din cer și am fășurat ștergarul, S-a plecat ușor să-și spele ucenicii Ca rob al tuturor. De-atunci, pe apa vremei, Atâția ani s-au dus. Și acum, a câta oară, se așează iar Isus. Prin Duhul Sfânt, să întrebe pe cei ce-l înconjoară. N-ai vrea să-ți pui tu, Gheorghe, ștergalul, Astăseară? seara? Tu, sora mărioară, tu, Radu, tu, Mihai, Frumos va fi odată acolo sus în rai, Dar azi sunt mii de amaruri, Necazul greu se curmă, Nu vrei în lumea asta Să fii tu cel din urmă? E bun un vas de cinste ar trebuie și un ciob Nu vrei să fii tu, frate Al fraților tăi rob Sunt răni neîngrijite Sunt mucuri ce se sting Batiste în care lacrimi În taină se preling Sunt văduve bolnave Bătrâni fără putere sunt oameni singuratici, lipsiți de mângâiere. Sunt prunci, rămași acasă, cu mama mamă în spital. Sunt suferinți, ce așteaptă al cerului semnal. Se cere o și jertfă uneori. Și nopți de priveghere și iarăși muncă în zori. Nu mănui cuvântul când harul nu-ți-i dat, Cât mătura și acul și rufa despălat, Cât cratița, toporul și roata la fântână, ciocanul în tabla casei și îngard la vrăbătrână. Să stai de veche noaptea la câte un căpătăi să întorci cu greu, bolnavul, Să rabzi și să mângâi, Să-l scoți apoi la soare Și să-i alină amarul. Nu vrei cu mine, frate, Să-ți înfășori ștergarul? Chiar eu nu de bine, eu doar sunt mai bătrân. Chiar eu, eu sunt prea tânăr, Eu stau lângă stăpân. Chiar eu, eu nu am vreme, Eu am făcut de ajuns. Chiar eu, chiar eu? Se aude același trist răspuns. Atunci... Lăsând să-i cadă cu nuna lui și haina, Iubirea fără margini trăindu-și iarăși taina. Încet, a câta oară, s-a ridicat Isus Și plin de gânduri ștergarul și l-a pus. Așa cum o mlădiță să pleacă lângă trunchi, stăpânul omenirii să pleacă în genunchi. La jugul fără slavă, Iisus din nou se înjugă. El, împăratul vieții, din nou e rob și slugă. Veniți le proșai lumii. Murdar de ei țărână, Isus vă spală astăzi Cu propria sa mână. Veniți voi, ce împăcate păcate Nădejdea vi se frânge. Isus vă spală astăzi Cu propriul său sânge. Voi, frați, goniți mândria, visările și somnul. Luați cu drag ștergarul alăturea de Domnul. Și nu uitați pe cale orice lucrare e bună. Dar cine ia ștergarul? Acela Ia cu Lectura, Lidia Popița Stoicescu.